Bai. eta dangileabe bai ira plaza ez den zan zan hori da plaza ez denia eta zer da maidazlea idazten hasi nitu nien bentatu bete txostan da txartse gola kaldu sentitzen intzen gastetan oso galduta normalena daute galduta sentitzeak eta idazten E, zarruan mamutin joan deukam eta ikustenun, bueno, harindu edo lortzenun identifikatzea eta batzita nahien aurta burruka egitea, horren eretatik daztea zan... Ojo, ez tekeza Bueno, zenbatze bide moduko bat, e, nire parruko bildurrak eta... Ze, azkotan zailena da, jakitea, zerren aurta egin behar dezun. Ose, gabe jardutea, horren nahi ekin e, nire barruko irudia, eta eskat, fokalizatzen nituen edo eta aparte asko guztatzen zaite oso fantazioz joan, zentuko nean, bueno, txarrean ergoen, lanetan, eta egin egin historiak azmatzen darrun, eretako historioak iatzializatea edo jendea ezagutzea, elekoak ezagutzea eta gaina hori dana aprobetsatzea eta gero historiak osatzea, eretako eretak horreke eta parekorik, eretako eretak zora garritak, hori da, da joba, biziteko modu, egerra, egerra eretak, eretak, garo kezkoan animikena hau bakia Eta oso zumu iazle lana erobikasal dela. Iazle lana lan askotasoa bisala, kisti kisti da. Alde batetik eh, garrantzitsuena da beharra sentitu. Ze Se, badi tibere oidat mendizale bezala. Ederra da ez Guztatzen bazaizu ikaragarria da, eta guztatzen ez es bazaizu ez, nekatu egiten zea, hankau pertenezu eta hartzeka erori egiten zea, eurizan, guztatzen bazaizu berdina. Orduan, igazteak bat ditu bere alde, gogorra. Bazaizu importa, orduan e, ikazteko, ikazi egin behar da, baino behar bezu lehen bizi behar hori. ez baldin maukezu, da, gogoz kontra, karrera bat ikaztea. Ederra da, gogoz kontra, baldin maukezu, ez dana da gogorra. Orduan, eh, alde batetik hori da behar desuena, eta hori baldima haute zu, pero ya da, teknika eh, Bizitea eta hori bizitea noiek kontakten eh, jakite orduan bizitea bizit, bizit, behar hori behar da Se, yaz, Famoso izango naiz, bai, hazi, eta gero bai, hibili bai, eta urteak bai, eta ordua eta duzatenez ez zuan perrik da Bera lan, eta tuko za. baino behar balduma desu bat arruan daizu, ze meketa, ze austopo eta zer dagoen orduan hori bizi, eta hori den bai. egiten. da hay práctica y cargarle a la hora que recién arte no tecné, no tecnicada oye y maestros, encima de lo que se hacen oye y contúrgat en eso, hay nereas bueno, así era y contúrgat en eso, hay que estar en aquel libro hay eso va, ahí voy este despistazo bueno, a llegar a mi, vaya vaya, Nire galdera idazela edo nahi izan nahi iltenean edo ba aurkure maz, edo maz? Aurkua, jo ba, batzu, baina bata lotxarik ezin dala eki, alegia, lotxa zintzu honean, claro Eze beti gertatzen zaigu idazten-azten gehan, inpentatzen dugu, hua, hau penagarria, patetikoa, ez Eta gaina beti dago bate matalgun, esaten dizuna, oso txarras, eh? Ba, ez tegur bi dazten, asko ikusi bete horrela hazi dana Eta balillo zuena, baina azkenin petsatu beha ez dut edo oso geixiki pasatu nezuz Eurruratian neur zure harimanen zatitxo bat usten dezu hor Eta asmatu ez bat dezu ba, egurra, eta asmatu bat ere egurra, beti egurra Orduan, e, lortzen dezu nien hori hau da, lotxarik ez, eukigarbi bat, e, liburu hon bat aterateko hamar txurra aterako edo Ordu bildurra gantzen e? bueno e, oso garrantzitsua da bizitza oroan, eh, zenbestela gausakko astira egiten eta idarle berri batentzat, o hasi berri batenzat eh, da beldur hori galtzea, zenbestela azkena sea eh, joder Borgeseko kobetu ja sentzu, bai, hiki. Tean berbatat. Oroitzak parate oso ginean san, bai, nekeste talku ba ez izatea, eh, gehike giteari eta lotza hori galtzea, zenbestela, o sea, garbi udiki, oso txarrak ertengo direla. Zaiatu betatak, no? eta guztet hori dala, eta gero hori galdetu batu ikaren buruari ean behar hori existiten, zebetzela hitze ingodiozu, baina behar hori baldimagau nireta da lanik edarrenetarikue ez daudelako inola ere mugatuta, nahi deusun gaia apera dezakezu, nahi deusun eh, partzona ezagutu dezakezu, ahitakia daukezu, nahi deusun lehkura jontzaitezke, eta lanean nahi zea. Parra morzaudela, lanean nahi zea. Eh, Lagunak dira... Asuntoa... ¡Uy! ¡Saltos, salos! ¡Miau! ¡Saltos! ¡Va, ay, su, su, su. y beño, si os he dado a tener que ser carguitos, tío, para... ...para...para...para... ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! Eh...bueno, usted quiera hacer que te la Eh... O sea, su ira a cien su... ...migrúren más... ...etas... ...bocató su nean... ...dando su para... ...es que... ...auna mierda, ¿sabes? ¡Ascota han! ¿Horida va Ez beste Bai, bai, <risa> <risa> bai, asko, baina bat ditut, hogeitabiliguru ditut kalien. Ma ordenaga joan ditut, bozat ditut, idazko duztatute. Dagoen gaina, eh, nire bizitan, esango deu, aro berri bat, torriko balaz, erabak idete, askotan zaltza, zaltza batzu beharrezkoak dira eta bezte batu bizitzak harrapatu egitek konturatzeko eta oinera bat ez iratzi ginegitela orduan, lagunok gineratuko naiz eta, eta barretabar baina iratzi nahidea eta oso garbi dauketena da, iratzen betena ergin eratzea izango dela sasoia hartuko hau da, txarra da, goda, edo etxai guztatuko edo bezkerik gabe hori garbi ekibarretzu, hori bat egin gertatzen hori eh? Ez pentau, bai, daun gara, rimboz, daina sorti dut egin kriskeun poesian egiten ditu bat historia osoan. Oso baina, normalean da, eh, igazten, ikasten bezu bildurra galtzen eta, eta igazten, igazten, igazten. Agustatzen bazeizu horrek eh, hau kaprexiorik. Baina, bai, nire... Baina, baina, bai, atera bai, ditutu <laughs> beste <laughs> anunik gustatu dut? Etenetaren, zebat zuten, eustet eh, galdetun eh, eixen nula ea eh, Nei ez guztatzea edo beste batu ez guztatzearen ondori, jose, no? Mm. Nenetarik, batzutan nahi guztatu eta beste ez, beste batzutan nei ez beste hain, mm. beste nahi ez guztatu ah, eta beste higatzen nahi gustatu. hitelako ah, guztatu Ebituz arreta Ez, ez, ez, ez, bat ditut mm. horri eh, urteetan voltaka eta batzuk horri dira eta beste batzuk aurreko astean bat hau, zeh, arkitaratu eh, dugun eta arkitaratu zidatzen eta urra ba, mar urte bilidan ere buruan voltaka Estaba toda esta guasa era a no, seis de no no la... bueno, <naughtyvé> Busca... se arte <na>, es este... doce <coughs> Altxorra da, baina nolestu zentzu batik. Ezagutzen desu jendetik elloak, nere zata, e, pacatanarekin bezala, burua ezagutzeko agudera. Eta horrek azkeagiten traizu zentzu bazabdik, ni azke, zentru, e nieg, nie azke Oso gutxi behar detzisiteko behar detz. Na behar baina nere bizi bako zumeerkeak. Ira, paitzitzeko izan behar detzitua e, behar da gaina. Zei dazteko, gutxi kobratzen da, ez takizu meiz kobratuko ezun, baina antolatu ezkero, hendibizineiz, Oso guztoran, lepoza gara egiten nahi lagunak egiteko ez desu dirua behar. Eta diru behar da desu ja ez da laguna. orduan ez interesatzen Eta hoi ez zinaiz kexatu, eh? Hoi ez naiz liburu pilo bat argitaratzen, kolaborazioak gauen neurrugatien, ez zatu nagoa nahiz, gauen errexagoa da. Ego garaibatien... Hiru no, liburu idate eta inori ez ere resultatu, eta hau zer egin godet, eta... Baina, ikazpen dazu oso espartan horrenaik, sentzio horretan, oso gausa gutxi behar ditu bueno, gausa interes garrideko. Duan, bai bai, oso dugu gutxi. Idazle profesionalak euskal herridea, niongo die, bost eta, segurunez, erdilek, bosten erdilek. Egin behar dugu, gidoiak telebiztan, edo irratien lan egin, edo irrakasle, eta bero idatu. Si, eta, euskal literaturan hartzen dut? Euskal literaturan yes, hartzen eh, Pentsatu, Nik liburu bat irakurtzen bete nien Gauza asko, batzutan igual Liburu eze gustatze Egitula e, eko e, gustatzen doi amigos Kiaso eze dauke, edabezte batzutan Eta pizzer, o... iras leasko la, bo, eh. Tau indatozen gaztiek ere Baina neskala beal diba dator Sorionese, joe, urteta mutillak Gendem, bueno, aurretik, neskaren bato Este, babai, vintei e, Eta, taberu urrego belaun aldi ama Osoro, tabai, beti zan, pati, iru Tau india datozena, uste kello dila Neste mutillak, baina, beraz Naitan hau, eskitu, jo, freskura, eta guztapentzaito ez tebako endolioa... Pati bat bereziki, edo... Bereziki, joan... Gaitu... Gaitu... Azken urteetan, gillen gistotuz aipena... Idazia... Patxika lle boren prespoinaren zehada izan da, herri komiki koñero, politikokik, esu zen... Eta euskeraz horrelakoako ergentu... Gero bueno, itazlegisa, Aran Barri eta ba, Hohengartiaren liburuak, e, eta et, asko... Mm. Unta, Txerritarren bat, edo? Egeiago, egeiago, egeiago, egeiago. Egeiago dira, Txerritarrak. Enniozo fantasia eta zienta fikzio salea esan nahi. E, orduan, gundu e, hoietan, Sapkorski, jo, e, fantasma erraro, xelebro batzuk, ikara gara guztapuntza eskitzen. Oilek bai... Guztatzen da, eskit, literatura diferente ditem da, da literatura, goi maiako literatura, baino ez dago na, eusik, karo, fantazia beti garren baina no. Eta nik asko goxatzen da, mamu hor ikusten ditudan, mamuak eta asko guztatzen da, eskit, ziko a ba nint, kaipatzen, claro. egunka dira. Manpazaz, fantazia eskeko, fantazia beti hau da, fantazia hau da, fantazia beti da, fantazia beti hau da, Autotitzen, no, gara hipote gero el, aliados, el sí. Bío, no haktean zain Bitek ire eh. Bilek daukate alde ona eta xara El señor Berlusan eo bezte gara liburua da Orduan, agerte engan historioa da soba biblia baino askozko koheretan zin eh, barilio hondauri Baino, bazarte batzutan oso lehorra da Oso astuna da, ze bezte gara ibatzal Bapati aneo, ogei horregalde kantua geta leitzea jo deon irakurtzea baino, klaro askoz Beste zentu batien asko karatuago dago, hor dago, dagoen nesua eta garapena zagitura da ikarra garrillez Harry Potter berriagoa da, ariñagoa Eta e, Harry Potterren dagoen benetako magia ez da Harry Potterrena da e, Lortu duela egile horrek Gazte asko zer irakurtuenetze benak, zein ikizabotu ditut Hatta tanak irakurre dituztenako shatter, hori da magia Ze, hini dizatea, ariñada eta letxak, ostia, lortu zazgu hori Gazte batzuk ezer nahi ente benak, gazi, eta gochatze. Orduan ikituan liki irakurri baina heldu askori entzildo diote merezi duela eta laide. Hor dauke. Beste 1000 liburu irakurtzeko ditut eta hor barruan jarreko tserden liburuak dira. Haien horia mundu liburuak irakortzen dela jaile horrela eta Gai hori aukera edo libur egiteko zultanak morretu zine edo informazioa bila nora joan zine Nerezat izan zen iaia horitzean zaini txikitatik bilizan nahi zientzea ikara erregunzatu zantzaitik eta zientzialari, oso jende xelebrea da, jende azkea Zorilek, hain dira arraroak, hain dira keskatzen, ez dakit zulu agaltzer ditan, txaketa, eses, duzestan, ditan, ez ez duz esten Zulu agaltzer ez baina ez ez bere mundu abertu bazan, ez dakit eskatzen, o beste eh, Doz, matematikari bat egin zan bizi, etzun jaten, kafe bakarek hartzen zuen, buruti jota zegoen mm. minio, Oso porti, bizi zan bere munduan, txembaki ekin, nik jende hori guztaten zaik Primero mundua erregalean, eda guztitako jende eta, Zientzian, oso jende, interesgarri dauzen txorretan puroa, giluditzen Dile, irreala eta nik asko irakurtzen unor du nerezat hori gazte Txikitako lagunekin negozia bezala, egin zen hamaik aurten ditun egin bere liburua irakurtzen eta berari buruzkoa egorun guztatzen zait, peltatzea nola ostia nortzen zuen horiek imaginatzean eta esken bat izan etiolako bildurrek egan kasatzeari e, Beti izan galdera tontuak egiten, baina, galdera tontu horiek ezker, ostia Ze, egiten ditu egin beti izan ditzaten, bueno, txikito horiek eta logiko eta gero epaka, e, eta horrean hori iraztea informazio biltza baino gehiago zan lagunekin egotea. E, ba, arimaz-zaldu, kozen duke, no, arimaz-zaldu daiteke da uste duzu edo Arimaz-zaldu, ezan egizu, bat liburu bat eztan ez duk, edo Nik bizitan dana ematen dut, orduan zaldu baino gehiago eman egiten saiatzen zaiatena egiten duten dana gero eta gehiago gaina Benetan guztaten eta eskiten gauzak alboratzen ari naiz, eta guztaten eta eskitenak buru beharriz hartzen ari nahiz, orduan arimaz Ari mauparitzen dut Onda, <risa> gauria Eta, zurego, bori ez dugu no, guztatzen ez dut, tren batean montatu da, autruz ah. batean, eta <risa> edo nola joatzea, zen gizantzen dut ziren Ba, bueno, oin proiektu batengatik izan da baina nere e, irakas gai pendiente edo iparraldela, oso gutxe sautzen euskal dut iparraldela oh, sí. eta oin proiektu polita hori eh, estudi dute, iparraldela ekin, eh? xei eta maru uste bitarte Eta bete marrazpilari zora bat, zora-zora ginda, baina zertu honean, areke marrazpena, egin behar ditugu, ipui lau hitu, ingo humeekien. Eta, karo, pide batez, arri eta egin behar teango batzuek, egin parrandu ezetela ezagutzen, horri nena kutsu beharri batean, baina encantadoa la vida. La mea, lekuako ezagutzen, beratzea. Eta horri nire bete ninduzua, egin behar te Bai, ba, por, yo mungi, idatia horretik, zenbatean txartu, papa, papa, pontele gan amaitzenu, leputa mae gustatu zaiten, autobete <risa> giron nagore egon ditute. Beraz bai bai, hori gustatzen zaiten. Kotxe hartu, Aventura, eh? bai. Eta aukera da, claro, ni oin bate da eztan dabil, oin hemen dabil, Itcher Bilbao. Quiero ir Barakaldo, o sea, men inguru baino geroia, Gasteiz a berde, eta gero por una proche tener Castille Log, dituko nais, quiero luego un bat tener dituko naiz pero na paro puto nais en este Garo, lanean, lanean, ez eh, es que daun putxo Eta, bueno, goborrean dira eta eurainetan e, no duzuna dira, eh, asko ikat ditutu lagunak eta lagun behar ziren bat daukazioa? Gara, eta eh, lagun behar dira. Lagun behar zen egin duzuna. da egin bat ditutu. Baina, demorarekin ikisten duzuna da, munduan jende asko dagoela, bat du, ozpergarreak, luetak eskiten beste eta horiek saiten ditut. Ba ditut, oso lagun berezia, oso lagun harraroan. <hazur> eta horiek, horiek baina ditut. Gaina, ero zein lekuetan jutatean izanin, e, laro bi parto natik betik itxatzen ditut duz poskuia eta horiek bat enten ditut. Ba, ditu. <hazurra> Bueno, igual, galera esan edizuna da eh, lagunen bat zudezormen lanean gehiago laguntzen zaituena edo, abian Baikia zan, ba oie, oie, guztieiek, nahi, hoietako lagun bakoitzak erakusten dit, eh, biziteko modu diferentean, mm. zene, nire obsesioa da bizitean Nik idazten dret bizi nahi dutelako, eta aukera ematen dit, gauza kuestera batek usteko Eta lagunekin ondanean eril burua da oin erretxiki bat, kantaurako erretxiki baten, nabil Eta nere burua da arteka laguren bat gordiratu eta bi hiru egune ingita ite izan. Ba, tareka filosofikoa eta eri, eta metzak eta beldurrak eta gero hori da. Ja, iraste. Hari dira ez diraio bete lanio tentsioan edok. Gramatiko ditu liburu horrela markatu ez duten hori. orain eta garaibaten motxilan gramatiko ditu mistegi bat, enticlopedia ez dakite zaiak era dut. Eta hori Eta euskiet, e, ez dakit, bozte eus milia, e, markatu nahutzenak eta irakurtzeko dauzketenak eta nire gulten ez ezkanean asko eta e, niretzatuen da ikaragarrako. Ere bildurra zantzikitan, e, ikusten hori guztatuzetan egalak iraiak zera. Eusak, nire mil dola, juna nahi den baitea. Eta, liburu eraman ditu, ere minimoa. Hori da, lauskia zeho. Cocheak, esta que cerracazco, pillo bat, la temporada, esta lotutas, ¿sabes? Todo en barres de portatio ya, un libro, pillo bat, joder, esta causa vera. Hoy en gazteis en viego ningunituta, no, eta lagun batzutin. Dario, gauean, un patumatekin manau, ¿no? Eta, estela, irakuntzeko, irakuntzeko, pasionan irakuntzeko, baina informazia horreta. Baina, el libro de Matarela, de abizkera, tubarra, ose, ¿no? Has Azko, azko, azko, azko, azko, azko, azko, aztero aldatzen da, aztero dauk ez favoritaren bat, berduan, <laughs> bai, batzutan izkuntza, batzutan aventura, batzutan e, komikia, edo, ipu infantilaak, eta ez dengabeari nahi, gustatzen zait ez naiz eskonduko ino, ez bati, ez pertsona bati, ez leku bati, lan bati. ez lan ez azano, baina liburu gonozko esagutzen dut. A pelicula? A pelicula? Leholo. No, Leholo? Leolo. Leolo. Gara garrillea. Joder, su so, senda yeguero... Ura hildaguero guillegu intancado, su so, estripo da tiez. Bañol. Pelicula oso potentea da, oso. Osa, ikusen de zuta? Da, poesia uze. Eta, nengua? Es, kamadien sea, uze gala. Da da... Ikarari. Oso potentea. Uh -huh. Kuntusibili, ikusi bearekoa. Da, chocolatea, lomenten dira. Osa, ikusen de eh, pero... chocolatea. Patata tortillare, bai beñio. Joder, claro. esi neto. Leor leor nao. <risas> Ay, la leche Joder, ¿es que arreglas todo? Joder, mira, ¿es que es? Gusto, gusto ¿Y cómo eso? ¿Has que gustan el té en chocolate? No sé en chocolate Eso charra no es de... Bueno, eres por puta la charra estos planazos agarra patú con ditu. Este, eh, laguna que te adenip, es estancia de Ripérez, Carrería Risco, imaginacia si eucita, saturato de gente en buruata. Es que eh, ah, eh estáito eh, la moncha. Eso es ni quizás laguna en bai, baina naiko eh zer dizu da historia barruana este este, este ikusten dut jo barrua jauba dauket ah, eh claro que es así. Faia faia tú no es proba en euskera uste hau. Bai, arkitzen Bai, bai, bai, torrea te ni gustatu probatzea, baina ikusi nuen hostia, sano bat eh naja bodet, este hautabatsu eta probatzea eta baina oraingo segun baina este proba de electricidad que está en la uriel, entonces no empezaré de este pie, doa, sabié, dicen que tal acu, pero bateko, pizteko bezarra. Garba da un, pero ahoraingos naiko, ez auketideiari, ideia falterik que tenga bien él. Por que entonces yo estoy Se, bai, eta ja gaje utzeteko, ki ez toparatu. Bai, tener problema da ez total, ez auketela denborarik, auske ez da gutzen bas 1.50 eta. Denbora falta. Se hartzenaitza torta, eske esta ordua, denbora falta orrun. Ja, mai txenamara daude. Hoba, eskortagatik ez da egutatu ez da, karesta da el suelo es vídeo vídeo página web